Ми розбрелися, хто куди, а коли стемніло, загубили один одного. Мабуть, співав хтось із цих товаришів, а мені здалося, що діти. В хорі середньої школи номер 3 згадую, була одна особливо дзвінкоголоса співачка, чорноволоса дівчинка, яку ми прозвали Чорнушкою. Дуже любила вона пісню. «Відлітають пілоти-герої, поринають, блакит літаки». І на крилах несуть із собою піонерські мрії думки. Простуючи під дощем по грязюці, щоб заглушити тугу, Я півголосом повторював слова цієї пісні. Перемігши полярні простори, ми вернемо до рідних країв. Господарі Спаччанського лісу не тільки міський житель, який рідко буває у Спадщанському лісі, а й колгоспники з навколишніх сіл та хуторів бояться заблудити в лабіринті його доріг і стежок. Спадщанський ліс дуже різноманітний, і водночас у ньому так багато майже однакових місць, що іноді людині, яка йде навіть знайомою дорогою, здається, що вона кружляє. Повертається туди, де вже була. Високий порослий травою дубняк раптом змінюється молодим, густеєним хвоєю сосняком, потім березняком, що росте в болотистому вибалку. А піднімешся на пагорбок, і знову такий самий соснячок або дубняк. За ним унизу біліють берези, там болото. От і розбери, чи це те болото, яке ти вже проходив, чи інше. Далі починаються хащі верболозу де навіть у сонячний день темно і вогко аж ось з'являються світле лісся, галява або поруб самі пеньки, що обросли високою лопатою папороттю і квітами Нам зараз ті ліщини, вільшняка і знову хащі з яких, здається, щойно вибрався коли я їздив у ліс на базу прикметою для мене були молоді сосонки Біля них, пам'ятаю, підвода, на якій везли продовольство, звернула з дороги. Кілька разів мені видавалося, що знайшов примічені деревця, але біля них не було жодного сліду. Те дивувало, бентежило. Я йшов далі, знову натрапляв на ті самі сосонки, але й тут пересвічувався в Омані. Десь іздалеку час від часу долинав гуркіт гармат, вибухали бомби. А в лісі мирна тиша, на дорогах ні душі, зайці бігають, шастають лисиці. Тільки з дубняка, коли налетить вітер, чути брязкіт, наче хтось із неба камінчиками ліс усипає, то падають жолуді. Довго блукав я по лісі, думав уже, чи не розбрелися мої партизани хто куди. Та ні, людей, здається, добрали надійних А що, коли німецька розвідка проникла в ліс? Проте навряд Вона б стрілянину Але все-таки що робити, коли не знайду своїх? Посиджу на пеньку, подумаю І знову на розшуки Проблукав ніч і день А наступної ночі вийшов до найближчого хутора Постукав у хату знайомого колгоспника і почав обережно випитувати, чи не бачив він кого-небудь у лісі, чи не чув, є там хто чи нема. «Ні», – каже, – «нікого не бачив, нічого не чув». Мовляв, страшно з хати виходити, ще на фашистів нарвесься. Дивиться на мене здивовано. Чого це я блукаю вночі біля лісу а не тікаю від ворога? Однак не питає нічого». Розуміє, мабуть, що я правди не стану казати. Неприємно було критися від своїх, розмовляти так з людиною, з якою звик говорити по щирості. Та в перший порі це доводилось робити. Люди, мимоволі, промацували одне одного. Ну, як ти тепер жити думаєш, що збираєшся робити, чи можна на тебе покластися, чи не боягусти? «Поговорив я з тим колгоспником, відчув, що він так само придивляється до мене, як я до нього».